2. Strategia bazată pe motivație Johnny Walker este brandul meu preferat de whisky. Este mai bun produsul lor decât Ballantines și Grants? Habar nu am! Preferința mea se bazează exclusiv pe sloganul lor extraordinar Keep walking! Mergi mai departe! Rezumă unul dintre scopurile mele de viață Progresul personal Poziționarea pe factorii motivațional-social și de viață este una dintre cele mai durabile strategii de diferențiere pe care un brand o poate urma. Nevoia de a fi recunoscut, dorința de a avea succes, nevoia de a progresa. În cadrul acestei strategii de poziționare, focusul se mută de la caracteristicile de bază ale produsului pe intangibil, care este imposibil de comparat sau cuantificat. În consecință, prețul nu mai este important.